мисли от посланието на апостол Павел към ефесяните. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. Първа глава, 17 стих. И да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството, между светиите на славното от Него наследство. Първа глава, 18 стих И колко превъзходна велика е силата Му към нас, вярващите, сила, която е според действието на могъщата Негова мощ, с която подейства в Христа, като го възкреси от мъртвите и го тури да седне от дясната Му страна на небесата, далеч по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори поднозете му и постави го да бъде глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълнява всичко към всички. Първа глава, 19, 23 стих Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да се не похвали никой, защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса,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 многообразната премъдрост на Бога, според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса, нашия Господ. Трета глава, 8 стих. Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото Могъщество. Шеста глава, 10 стих. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. 6 глава, 11-12 стих тук Павел пак загатва за онази началства, власти и сили от ангелската иерархия, които са се отклонили от правия път и са се отказали да изпълняват волята Божия. В индуската окултна литература се наричат асури, в процеса на мировото творчество. Затова вземете Божието всеоръжие за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. 6 глава, 13 стих Стойте прочие, препасани систина истина през кръста и облечени в правдата за бронен наградник. 6 глава, 14 стих Изнозете си обути с готовност, чрез благовестието на мира. 6 глава, 15 стих А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. 6 глава, 16 стих Вземете тоже за шлем Спасението и меча на духа, който е Божието Слово. 6 глава, 17 стих